Ude fredag aften og velkommen til Spark. Mit navn er Frederik, og jeg sidder her sammen med Silas. Hej uh, I kender os nu. Jeg håber jeg på uh, hvad vi laver her på Spark. Vi snakker fodbold, og vi skal snakke fodbold en hel time i dag, og det glæder vi os rigtig meget til. Yes. Hvis I er nye til Spark, skal vi lige sige, at I kan høre os hver fredag klokken 20 på 98,7 FM eller på Aarhus Studenter Radios Netradio, eller I kan finde vores podcast inde på Facebook. Vi hedder Spark Podcast. Så gå ind og del, synes godt om og like alt det der. Yes. Godt, men uh, må vi høre programmet Silas? Ja. Yeah. I dag skal vi som altid snakke om rundens koringer, hvor vi øh, ligesom kårer nogle spillere, som har gjort det exceptionelt godt eller skidt øh, i den her runde her. Øh, det skal vi omkring igen, som vi plejer at, øh, at lave de koringer. Så skal vi også snakke om FCK i Europa, fordi de skal til at spille deres sidste kamp i Europa, hvor de altså skal spille mod Sheriff, og øh, det bliver spændende for, om de kan skrive at gå videre. Så skal vi også snakke om andendivisionsgrupperne, der er kommet oprykningsgruppe og nedrykningsgruppe. Det skal vi også lige vende, fordi vi har jo tre Aarhus-hold, Liggende i nedrykningsgruppen, Så det skal vi også lige snakke om, hvordan deres chancer er. Så skal vi snakke som altid resultater og tabeller. Hvem der, øh, hvem der øh, ligger hvor efter runden. Øh, hvad der har været ændringer. Hvordan resultaterne har været i løbet af den her runde her i Superliga og 1. division. Så skal vi også have en diskussion, øh, som vi altid gør. Vi venter med at afsløre diskussionens indhold, til vi når til den. Så øh, lidt spænding der. Og så skal vi ellers øh, tage i gang med det. Så lad os starte med runden's koringer. Ja! Yeah. Vi starter som, som altid med rundens hold, og det er mig, der skal præsentere det, det har, har været sådan nogenlunde nemt, vil jeg mene, selvom det faktisk har, været, har jeg hørt den, den runde, hvor der er blevet scoret tredje flest mål i Superligaen indtil videre. Så det betyder jo, at mange hold har præsteret rigtig øh, fint. Men øh, det er altså FCK, vi har givet den til, der vandt 5-1 over Lyngby. De er jo bagud øh, 1-0 øh, i anden halvleg faktisk til, øh, til Lyngby. Men så kom de tilbage og scorede fem mål og vandt altså inden i... Altså, de er jo ikke ude af krisen nu, kan man sige, bare men det er en god start, det her. Og det var også det er retur til, altså comeback til Santander også. Så det kan betyde lidt måske, at hans input har, har, har givet lidt hjælp. En spiller, vi har efterlyst rigtig, rigtig meget, Santander, som nu endelig er tilbage. Og altså også, man kunne tydeligt se, at han var tilbage. Og det gav en, he en hel indflydelse på hele FCK-holdet, at han var med igen. Så det var altså også en stor medvirkning til den her 5-1 sejr, tror Ja, så derfor får de helt klart uh, rundens hold. Runden spiller, den skal jeg også præsentere, det er en spiller, som har fået den en del gange øh, her på Spark, øh, men han bliver ved med at præstere øh, på et helt øh, exceptionelt niveau, synes vi. Og han har altså slået en rekord øh, her i weekenden, eller øh, i den her spillerunde. Det var McCondes, han er nu op øh, på over, jeg tror det er 34, eller så det er det 33 mål, han har scoret, og det er altså mere end Martin Bernburg, der lå med 32, og det er også mere end Nordstrand og øh, mass Junker. Det er altså imponerende af en spiller, der faktisk ikke rigtig spiller angriber, men først nu er begyndt at spille der i midten. Det synes jeg er vildt. Ja, så Marc han får altså øh, den her runden spiller, fordi han slår en rekord og igen leverer for FC Nordsjælland. Og så øh, rundens mål. Rundens mål. Der kom vi begge to helt op at køre. Vi sad og så den kamp sammen, hvor det, det mål her blev scoret. Øh, igen har der været mange gode kandidater, som altid. Det siger vi hver gang, og vi siger det igen. Der har været mange gode kandidater, men vi... Høj helt op af sofaen, da det her mål der blev scoret, det var altså Dominic Vinicius, som øh, for Vejle, jeg tror faktisk endda, vi har givet ham den en gang eller to før, men som for Vejle øh, et mål, hvor han øh, får bolden, og så losser han bare til den øh, første gang, rammer ned i jorden, og så flyver den op og rammer overlæggeren, og så ind i mål Det så helt vanvittigt ud jeg ved ikke, hvor meget af det der egentlig var planlagt fra hans side, for det ser også lidt tilfældigt ud, måske at han hakker den ned i jorden, og så rammer den lige i ind, men flot så det ud, og derfor så får han altså også rundens mål. Jeg synes også, det er fint af ham, da han scorer, han løber ud til træneren og giver ham et kram, fordi der netop har været det her tumult mellem træneren, og altså de tre spillere, vi snakkede om øh, i sidste uge der, med, med Luati, Susa og øh, Venisius her, så det er fint også, at de viser, at de stadig er øh, ja, ikke, ikke venner, men de er på god fod med hinanden. Altså. Men så øh, skal vi have rundens brøler. Uh, der var en stor en. Uh, en, der måske var uh, rimelig altså vigtig for FCK, fordi den kickstartede næsten et comeback. Den stod et 1, 1 mellem FCK og Lyngby, og så lige pludselig Peter lavet et selvmål af Thomas Sørensen i Lyngby. Det er sådan et selvmål, hvor han tænker, det er selvfølgelig ikke med vilje, men det er virkelig, virkelig uheldigt selvmål, for han sparker den selv ind i mål. Den rammer som simpelthen stolpen, og ryger ud til ham, og han reagerer så hurtigt, altså jeg tror ikke rigtigt han tænker over, hvad han laver, han stikker bare benet frem som et spark, og så sparker han direkte ind i mål, med sit eget mål, og så koster det altså, at bliver 2-1, og så, ja, så den kamp næsten tabt, kan man næsten sige. Og det sætter altså gang i FCK-toget, som ender med at køre Lyngby fuldstændig over. Ja, det må man sige. Godt, det var så rundt en sprøjler. Ja, så har vi rundens landsholdsdansker, og øh, jeg siger det hver gang, så jeg har sagt det 8 gange før, nu siger jeg det lige igen, hvad det er. Det er, at vi, øh, hvis der er har været landskamp, så kårer vi den spiller, der har gjort det bedst, af de danske landsholdsspillere i den kamp, og hvis der ikke har været landskamp, så kårer vi simpelthen en fra den, den danske, sidst udtaget landsholdstrupp, som har klaret det ekstra godt i sin respektive klub. Øh, I den her uge her, der kom Dolberg jo endelig på scoringslisten igen. Han har ikke fået rundtens landsholdsdansker, men han kunne sagtens have været en kandidat. Øhm, til gengæld så er den, der får den, altså øh, Jannik Vestergaard. Han har fået den før, og han får den igen, fordi at han er så altså bare flyvende i Gladbach lige nu. Øh, Gladbach holdt godt nok ikke nullet i øh, rundens kamp, men, øh, men de var alligevel så godt med, at de ender med at vinde over øh, Bayern München. Det er altså en stor bedrift i Bundesligaen, og Janik Vestergaard, han var altså en stor del af at få lukket godt ned for Lewandowski, så, at, så de ikke blev straffet med mere end et mål, og så selv få scoret to øhm, i kampen. Så derfor så betyder det altså, at, at Gladbach, de øh, vinder over Bayern München, og øh, Jannik Vestergaard, han vinder det virker De vil altså være gode til, til, at lukke Lewandowski ned, det er Jannik Vestergaard, og så Bieland og Kjær også, og, så det er jo gode tegn. Ja, han har svært med danskere. Vi kan ligevel lukke øh, en af de bedste angriber ned. Det er altid godt. Og jeg håber altså også, vi, som vi siger hver gang, mine ændere Janne Vestergaard, at vi kommer til at se ham i fremtiden på landsholdet, Fordi han er, han er virkelig en spiller, der præsterer på et højt niveau lige nu. Og jeg tror heller ikke, der bliver mange sæsoner. han bliver ikke let Jeg tror, at han kunne, øh, han kunne godt spille i Premier League, for eksempel, tror jeg. Hvor jeg kunne se ham. Han har i hvert fald størrelsen til det, og fysikken. Ja. Men ellers så. Øh, det var så rundens coringer for den her gang. Og øh, de fleste, der har hørt med, de ved godt, hvad det betyder. Nu skal vi høre en, øh, en lille sang. Ja, yeah, det skal vi høre. Så skal vi høre? Jeg synes, vi skal høre øh, Jump med Van Halen. Vi skal lige øh, have lidt glædesmusik øh, herinde. Så vi skal, vi skal have Jump med Van Halen. Værsgo. Silas Jump ah, I kan ikke se, men han hopper vildt herinde i studiet uh, Det er altså en god sang uh, Trods uh, det er Brøndby's uh, intro uh, Sang, når de går ind på stadion Så uh, jeg både er helt vild med den Men jeg kan, kan virkelig heller ikke lide den så Det er en rigtig god overgang i hvert fald til, at vi skal til at snakke om FCK Ja, det, det er faktisk rigtigt uh, Vi har uh, sagt i programmet, at vi skal snakke FCK's uh, sidste Europakamp mod Sheriff uh, Det er en vigtig, vigtig kamp uh, Og det er også fedt, at de skal, uh, skal spille den i parken Øhm, som sagt, FCK mod FC Sheriff, FC Sheriff der ligger sjovt nok nummer et i puljen lige nu. Men det er, det er så tæt en pulje, at, at selv øh, de ligger nummer et Sherif, så er de på ingen måde sikre. Altså på det her tidspunkt, der hedder den Sheriff med 9 point, Lokomotiv Moskva med 8 point, FCK med 6 point og så Slind med 2 point, som er, som er ude. Øhm, det betyder så, at højst sandsynligt så vinder Lokomotiv Moskva nok over Slind at komme op på de her 11 point. Jeg tror også, din de napper puljen. Øh, det, det så i hvert fald ud til også den, måde de spillede mod FCK. Men så er det sådan en her vigtig kamp. Hvem skal så have anden pladsen? Hvem skal videre fra gruppen? Er det Sheriff eller det FCK? FCK, de skal have en sejr øh, over Sheriff, fordi at de har en bedre målscore, og de er også bedre indbyrdes end øh, Scherif. Øh, så hvis de får en uregjort sheriff, eller de, øh, de vinder, så går de, så går de videre fra gruppen, og så er FCK ud. Så FCK skal altså vinde, og nu du siger med målscore her, det han jo rigtig, rigtig meget at sige, fordi at Lige nu de er egentlig øh, altså den står 4-2 på Sheriff og, øh, og 5-3 på FCK, så målforskellen er faktisk den samme for de to. Øhm, så den er meget meget, altså vinderen den kamp her kommer til at være den der går videre. Øh, en uafgjort så er det er Sheriff, men hvis FCK vinder den, så er de faktisk videre. Øhm, så det er en helt vildt vigtig kamp. Jeg tror også at og det er altså FCK på hjemmebane. Det er Ja, netop øh, det i og parken. Den er end, uafgjort i den første, så chancerne er der. Uh, det, er ikke, det er jo ikke en nem kamp på nogen måde uh, Især når man kigger på situationen i FCK altså, Nu ved vi godt, at de lige har vundet 5-1 over Lyngby Men nu skal vi lige huske, at Lyngby det er en af de hold, der lukker flest mål ind i Superligaen også. Så uh, det, det, er ikke, altså, det er selvfølgelig vigtigt, at de kommer ud og leverer uh, et, et godt resultat uh, Da de kom bagud Men nu skal de også spille i weekenden uh, mod Nordsjælland Det er altså en svær kamp det er også et hold, der lukker mange mål ind til gengæld, men de scorer også rigtig, rigtig mange mål. De har de to mest scorne angriber lige nu, eller midtbanespillere oppe på toppen på kanterne, uh, Asante og Macondes. Så de skal ud og levere et rigtig, rigtig god, uh, et godt resultat mod Nordsjælland, fordi så skal de vise, at de er klar til sheriff, fordi det bliver ikke nogen nem kamp, det her. Uh, de skal have Santander i Hopla, de skal have Bøjlesen i Hopla, og så skal vi uh, forhåbentlig se noget noget klasse for og, og muligvis Falk i de her kampe her. Og en Lyftner, der har et højere niveau, end han plejer at have. Ja, ham, altså vi mangler jo stadig... Der er ikke helt et komplet FCK-hold nu. Vi mangler jo Johansson. Det, øh, han skinner at supplere med for Fordi Lyftner, han, han kommer nok ikke til at spille så meget, når Johansson kommer tilbage. Og det er måske også en god ting. Han har måske ikke brug for lige at træde lidt tilbage for så, så han ikke fortsætter den her dårlige steam, han er inde i. Ja, fordi Lyftner, han har altså ikke haft et niveau, som man, skulle, som man kan forvente sig af en spiller, der spiller fck Øhm, har været en stor del egentlig, vil jeg sige, af den her dårlige øh, Stime FCG har været i, af den krise, ham, øh, slet ikke sådan, man kan blame ham alene, men han har altså haft en stor del i det. Øh, at der er noget, der ikke har fungeret nede i forsvaret, og det er altså lyften der ikke har fungeret nede i forsvaret. Det er jo altså sjovt, for han blev, det var faktisk ham, der blev først hentet ind som erstatning for Sanka til, til Johansson, de skulle, de skulle spille sammen. Det fungerede ikke. Det var også derfor, det var sådan lidt skal bøjlesen ind og spille midterforsvaret, det kunne man godt se. Der, der hørte han er overhovedet ikke til jo så hentede man Vavro, og så blev man Fordi altså Johansson blev skadet Og så skulle Vavro og Lyfner spille sammen Det har heller ikke fungeret Lufner han er sådan ikke stærk nok på bolden Som Sanka for eksempel var Det er et kæmpe problem Fordi hvis man gerne vil spille den op fra forsvaret Opad op i et angreb Det kan han ikke Så der er nogle problemer der Og jeg tror også At problemet har også været At man simpelthen ikke kan erstatte lyfter på noget tidspunkt Han har været tvunget til at spille så mange kampe Og når man som fodboldspiller Spiller dårlige kampe Og bliver, altså, så får man også det her mindset Ja, jeg er måske bare dårlig og hvis man ikke kan trække ham ud og så sige, du, du bliver lige ude den, den næste kamp eller to, og så prøver vi med en anden. Du kan lige få lidt tid væk og lige øh, det, få et klart hoved. Det kan han ikke. Og jeg tror også, det er derfor, når Johansson kommer tilbage, at det, det er en god ting for lyfner. Jeg tror at måske også, at Løfner, han gerne vil lige have en lille pause måske. Og nu siger du også det her med, at det, er, at, at det var lyfner der blev hentet ind før Wafro og skulle spille sammen med Johansson, når det ikke fungerede. Og så er Johansen Johansson bliver skadet så trækker man, så får man varvor ind, og så er det løftende hvor det heller ikke fungerer. Så siger det jo altså også en stærk indikator om, at det der ikke fungerer i de her ting her, hvor det ikke har fungeret i de to partnerskaber, der nu har været, at det er løftende, der ikke fungerer. Ja, jeg er helt enig. Jeg tror også godt, Ståle han ved det. Men jeg tror ikke, man går ud og risikerer, eller, eller man tænker, nu skal vi ud og sælge løftende, det tror jeg ikke, fordi så skulle det være til sommer måske, fordi man skal have en erstatning klar, det tror jeg ikke, han har. Jeg tror ikke, FCK er går ud og bruger sindssygt mange penge det her, i det her vindue. Det skulle måske være på en midtbane, eller en angriber, nu når Putschitz, han, har, han har ikke leveret det niveau, han, man havde håbet, at han, han gjorde. Øhm, men jeg tror, at han bliver, han bliver i klubben, og, og nu må vi se, når han måske får en pause lidt væk, når Johansen kommer tilbage, så vi kan få den her øh, duo sammen. Og nu er han heller ikke dårligere, end at han sagtens kan være en, altså en bænkspiller, sådan en man skifter ind, eller som man har som, ja, netop som reservespilleren. Øh, han er bare ikke god nok, til han skal være starter i FCK. Øh, så, så derfor så, jeg tror jeg heller ikke, at han bliver solgt, også fordi at det ville betyde en meget en stor svækkelse af, af forsvaret, fordi at, altså, i bredden, at man ville simpelthen ikke... Øh, man vil, ikke, man vil ikke have et, et, et en bred nok trup øh, i forsvaret til, at man bare kan sælge ham. Så skal man i hvert fald hente en erstatning, og det er også altid et sats at gøre. Ja, netop. Det var jo også lidt specielt, synes man, at FCK hentede første løftende og så varebrug. Spiller man ikke rigtig har kendskab til? Altså, de er meget, er meget kendt for den her skandinaviske sådan, kerne på holdet. Vi så jo som svensker, og Ruben Olsen også svensker i mål. altså Cornelius, Al Al Nikola Jørgensen. Det spiller, vi, altså, vi, vi plejer, Johansson, svensker. Vi plejer at have den her skandinaviske, og vi har lidt kendskab til de her spillere. Lige på, så kommer der to østeuropæiske spillere ind, vi ikke rigtig kender noget til, udover at de, de er unge, og de er muligvis har potentiale. Men det er så til gengæld også noget, FCK har ry for, det der med, at de, at, og måske ser Ståle, kan se et eller andet, nogle af opdager nogle spillere, som man ikke, havde, ikke har hørt om, og ikke har regnet med. Men så, så kommer til FCK, og så viser de sig faktisk at være øh, rigtig gode, og, øh, og udvikler sig meget i øh, FCK. Det er jo sket med, øh, altså med Verbic og med til dels Pavlovich, og, øh, og hvor der bliver hentet nogle spillere ind. Men de plejer især at være gode til at gøre det med, med angriber, man ikke har hørt om, og måske ikke så meget forsvarsspillere. Santander er også godt eksempel. Lige præcis. Ja, han, ham havde jeg ja, slet ikke øh, noget kendskab til, da han blev hentet. Han er jo vist at være utrolig vigtig for FCK. En af de bedre angreb, de har haft i lang tid, sammen med selvfølgelig også Cornelius, og Nicolai Jørgensen. Øhm, ja, Verbits han er også et rigtig godt eksempel. Jeg tror heller, ikke han bliver her øh, særlig lang tid med at spille. Når han spiller godt, så... Øh, så er han alt for god til, til FCK. Og jeg synes faktisk også, det er med Bøjlesen, og jeg begynder at lægge mærke til, han, når han spiller på topniveau, så, skal han altså, så er han altså alt for god til FCK. Han leverer nogle sindssygt gode indlæg, som ikke får noget slutprodukt, som han som har brug for. Så øhm, de skal måske være glade for, at Bøjlesen, hvis han bliver der en, en sæson eller to mere, hvis han leverer topniveau. Prøv at forestille dig det her, når Santander nu her øh, kommer tilbage, og der kommer en spiller derinde, der måske kan levere det her slutprodukt, hvor giftigt det faktisk kan gå hen og blive med de her sindssygt øh, giftige indlæg, som du snakker om, fra Bøjlesen og så ind i, øh, i panden på Santander, øh, som plejer at være garant for at lave nogle hovedstedsmål. Øh, så det glæder jeg mig til, og prøve at se, hvordan det kommer til at køre. Det lyder jo også som et giftigt FCK-hold, når man ser, altså Santander, så kan vi sige Pires måske op, i, sammen med ham, så Falk, øh, Seca, muligvis øh, Kvist, Verbit, Bøjlesen, Johansson, Vavro, Peter Ankersen og Ruben Olsen. Det lyder jo som et rigtig, rigtig godt hold. Det lyder jo som klart det bedste hold i Danmark. Præcis, det lyder som et super stærkt hold. Nu skal de også bare levere jo, og det er jo det vi skal se i parken mod Sheriff. Vi skal have et hold, der leverer. Spørgsmålet er, går ståle All-in og sat sig på Europa League nu, eller vil det være stadig nogle andre spillere, der får, et, øh, får muligheden? Er det Kusk, vi ser i stedet for Falk? Højst sandsynligt. Nikolaj Thomsen, måske. Er det Pusic? Er det Paulovits der skal ind i stedet for Santander? Det ved jeg ikke, men altså de skal ud og levere et en, en, en, de skal vinde jo. Så vi skal have nogle mål. Så de, er nødt til at, de kan ikke bare komme ud og stille sig ned. Og det må man næsten gå ud fra, at Sheriff måske gør lidt, går den her øh, defensive tilgang til det. Øhm, så øh, jeg glæder mig til at prøve at se, om ikke, øh, om ikke der kommer noget lidt spændende øh, offensivt fodbold fra FCK af. Det er vi i hvert fald brug for. Vi håber jo også, at de kommer med i Europa. For som sagt, selvom man ikke er FCK-fan, så skal man altid håbe på, at de danske hold kommer så langt som muligt. Fordi det gør kun noget godt for den danske fodbold. Ja, netop. Så lad os få FCK videre. Og det kunne altså være sjovt at se dem spille mod et, et lidt større hold. Den her pulje har været lidt kedelig at følge. Man har jo ikke det her kendskab til sheriff og Slin. Lokomotiv Moskva-kampene har været okay. Det er ikke fordi, det har været en su nogle superkampe at se, selvom Verbiton leveret et supermål i sidste kamp mod Moskva. Men når man så kigger på nogle af de hold, der ligger i de andre puljer, altså det er jo sådan noget AC Milan, Atalanta, Lyon, Everton, Arsenal, Køln. Hold, man kender. Det havde været sjovere at se dem mod nogle af dem. Så nu skal FCK videre, synes vi også. De skal, altså, de skal ud og levere nu. Så vi, øh, vi tror på det i hvert fald. Jeg tror også på, FCK, at FCK de går vinder. Det tror jeg virkelig. Øh, især hvis Santander får lov til at, at starte inden. Så øh, det bliver spændende, den skal vi i hvert fald se sammen. Og så kan vi jo vende tilbage, og så forhåbentlig med gode nyheder, når vi skal snakke om dem igen. Lad os gå videre. Ja, som det, nævnt, så, øh, så er der jo noget med anden division, der er kommet lidt nyheder på. Og det skal vi selvfølgelig lige snakke om, fordi nu er vi i en Aarhus Radio, og vi har altså to øh, hold, med, tre hold med. Tre hold med, ja. I, øh, i det her anden divisions nedrykningsspil her. Øh, nu siger du desværre, ja. Men øh, vi kan så trøste jer lidt med, at Aarhus Fremad de ligger altså på førstepladsen i øh, nedrykningsspillet. Så, øh, så de er nok ikke så nedrykningstruede, øh, Aarhus Fremad i hvert fald. Det er altid mærkeligt at sige, og De ligger på førstepladsen i nedrykningsgruppen. Ja. Så så kan vi så og jublere det. Øh, ja, det er det selvfølgelig. Altså, så har vi da i hvert fald et hold øh, i, i anden division. M måske er vi sikre, på to Brabrand de også rykker ned fra første division jo. Ja, og så. det gør de sgu nok. Men altså, så kan vi så kigge på de lidt mere triste nyheder. Det er jo VSK Aarhus og Lysing, der, der er nedrykningstrådet allerede fra start. De ligger i det røde felt. Det gør de nemlig, og øh, VSK Aarhus, de ligger ikke så galt, til de, øh, de starter med 6 point nu her. Og øh, lige over dem, der ligger Brøndshøj med ni. Så det er ikke fordi, at der er langt for dem. Det er en enkelt kamp, der skal gå godt for dem, og så er de egentlig øh, fri af den i første omgang. Men øh, alt efter målskore selvfølgelig. Øh, til gengæld, så er der jo så øh, Lysing. De har altså kun tre point her til at starte på, og deres form, den tyder ikke på, at de skal til øh, at få noget bedre, eller komme til at være bedre stillet til den næste kamp. Øhm. Nej, men det, det var sjovt. Kan du huske, det var dig, der sagde til mig, at øh, var det en, du gik på hold med på BSS? der jo muligvis at skal ud og træne med Lysing eller et eller andet? Ja. Øh, den, den mest farlige series spiller PT eller sådan noget. Vi kan, lige, vi kan da lige reklamere for ham også her nu. Han er alt på Facebook. Alexander Vælding, ham har I måske set på Facebook. Mest scorende spiller i de danske serierækker. 90 mål i 70 kampe. Spiller serie 2. Og der er blevet lavet en video, video af Tonser. Og, og, og, og den er blevet delt af tipsbladet og bold og sådan nogle ting. Og han har fået nogle henvendelser, har jeg snakket med ham om, og har hørt, at han har fået nogle henvendelser fra, fra Lysing blandt andet om en prøvetræning. Så det kan da være, at vi, at vi ser ham et sted, så... Hvis der sidder nogen sådan ude fra en eller anden klub og hører med, en Aarhus-klub, aarhus klub hos Fremad eller et eller andet, så, øh, så vil vi altså, så sender jeg også mine anbefalinger på Alexander Vælding. Det, det, han kan jo være være perfekt ind for Lysing lige nu. De har brug for, for at vinde nogle kampe, i hvert fald, for, hvis de skal øh, nedrykke. Det kunne også være fedt, hvis han kom ind og fik sådan en vigtig rolle på holdet nu. Men vi snakkede også om, at øh, det, er jo stadig, det er et skridt fra seriefodbold til divisionsfodbold. Det er stadig et stort skridt. Det er det nemlig. Så, men nu bare en lille reklame, og det var en lille sjov ting. Det kunne da være sjovt at se ham i Lysing, og måske hjælpe Lysing til at blive, for vi vil gerne have så mange Aarhus-hold til at blive i, uh, til 2. Division, så vi kan snakke om dem i, uh, i næste sæson selvfølgelig. Ja, jo mere vi kan snakke om, om 2. Divisions øh, lokalfodbold øh, Aarhus her, jo sjovere er det jo. Øhm, så, så der er helt sikkert noget der. Men som sagt, Lysings form den er ikke så god lige nu, men vi må håbe, at de får vendt rundt på det. Øh, VSK Aarhus de har tabt deres sidste to, øh, så deres form er heller ikke øh, prangende. Men, men det betyder jo ikke, at de ikke kan forvente rundt på det. De har som sagt ikke så langt op. Nej, og øh, der er jo den her vinterpause nu, som alle holdene de, de får altså, ja, en lille pusterum, inden de skal vinde igen. Så øh, vi kommer heller ikke til at snakke så meget fodbold de næste par gange, jo, netop på grund af vinterpausen. Det er noget, vi vender tilbage med, når de går i gang igen. Men vi har også nævnt, at vi har skåret hos de valgte jo at fyre deres træner, men så gør ham til sportschef. Så der være lidt uro i klubben måske. Men øh, nu skal den nye træner sig ind og vise, at... Øh, at VSK de hører stadig til i anden division, og det håber vi selvfølgelig på også, at de, at de bliver. Så. Vi kan jo også lige sige, at, at hvis man synes, at man har lidt affection til, til Odder, som Aarhus janer, øh, så ligger Odder altså også rimelig godt til. De har lige så mange point, som Aarhus fremad har til at starte på. Det er 13 point. Ligger på tredje pladsen, helt Hellerup på 2. Øhm, Hellerup, som vi har snakket rigtig meget om. Dem skal vi ikke snakke mere om nu. Men Odder, de ligger altså også rigtig godt i svinget. Øhm, så hvis man sådan, som aarhusianer, synes man har lidt affection til dem også, fordi det er jo tæt på at være, og oh, der er ikke så langt derud, så, øh, så Odder, de er altså også spændende at følge. Ja, men så synes jeg heller ikke, der er så meget mere at snakke om anden divisionen. Det her det er jo blot, fordi gruppen er blevet, er blevet, er blevet er, altså, sat sammen nu, så nu ved vi, hvem der var i de, de to grupper. Men øh, som sagt, øh, vi vil følge op på det, når, når kampene begynder, og programmet det, det går i gang igen. Ja. Lad os gå en division op. Lad os gøre det til resultater til for der har været de, de er stadig i gang jo, og det er første division vi skal til at snakke om nu. Der er jo ikke sket alverdens øh, siden sidst vi var vi var snakket i men der er jo stadigvæk sket noget. Øh, Vejle, de ligger jo stadigvæk på på førstepladsen de ligger lidt mere luft til, fordi at de vinder altså i den her runde her, der har de vundet 4-1 over øh, Vendsyssel. Og Vendsyssel er altså dem, der ligger på pladsen, så nu er der altså seks point fra pladsen op til Vejle på første. Så Vejle, de ligger en lille smule luft til nu. De øh, begynder at se rigtig stærke ud. Øh, vi har snakket lidt om det her med, at de ikke kunne slå de store hold. Det gør de nu. De slog Viborg. De slog Vendsyssel. De øh, har fået vendt rundt på den der, vi snakkede om. Øh, så det, det er som om, at det bare er sådan, det skal være. Når vi siger det, så, øh, så ændrer det sig. Så øh, vi tager, den tager vi lige credit for. Vejle, det, vi regner med en tak øh, skriftligt. Det var slet. så let. Øh, men, men ellers så, ja, det er det, der, det, det er det, der sker ved den kamp jo. Altså, at Vejle ligger lidt luft til i toppen. Tisteret, de ligger på andenpladsen. Øh, stadigvæk, trods deres lidt sådan, øh, form hvis man kan sige det. Det er jo ikke fordi, de er i den her steam, hvor de bare vinder og vinder hele tiden igen jo. Så øh, det, er stadig, det er stadig flot, uden tvivl. Super flot af Tisteret, det må vi stadig give dem jo. Og hvis man kigger på deres form, så er de stadigvæk heller ikke altså, ringstillet. De har tabt en af de sidste fem, så det er jo ikke sådan... Øh, og, så en, og så to ugergjort og to sejre, så det er lidt mere en blandet øh, landhandel, en, en, en blandet bolchepose, de har fået gang i hen her. Men det er jo stadigvæk øh, et af de hold, der klarer sig ganske fornuftigt. Til gengæld, så synes jeg også, det er vigtigt sjovt at se, hvor få point der er imellem 3. og 6. pladsen. Vi kan godt lide tage 7. plads med til alle de Viborg-fans, der hører med men det er jo fordi, at jeg tænker på At bare for Fredericia, der, der ligger der bare En kampsejr, altså 3 point Op til vendsyssel, 29 Og så op til 32 point Det er utroligt tæt, den tredje plads der, der kommer til at kæmpe Altså, der er lang tid endnu, det kan nå at ændre sig Men hvis man nu skal til at kigge på, hvem der skal ind i den her playoff-kamp Så er der altså 6 øh, hold der, der kæmper om den plads lige nu Det er vildt spændende Skal man stole på formkurven, så bliver det altså Fredericia, der tager den det kunne altså være spændende, fordi Fredericias øh, formkål, den er altså de sidste fem kampe, der har de vundet de sidste fire, og så den gangen før, der spillede de uafgjort. Øh, er det hold i første division, der har bedst formkål lige nu øh, på de seneste fem? Af øh, de seneste 10 kampe der er de det hold, der har anden bedst formkål, så de er, altså, øh, de er et hold, man skal tage seriøst lige for tiden. Det, det kunne altså være super spændende. Det er altså et hold, man heller ikke rigtig har set, være oppe i toppen og øh, spille med der. Der er selvfølgelig langt op til Superligaen, fordi man skal ud i de her playoff-kampe, men stadigvæk, det kunne altså være lidt sjovt at se et nyt hold gå op og, og, og spille med en tistede Fredericia. Det kunne altså være sjovt at se i playoff-kampe. Øh, men tænk, der er jo lang tid indtil endnu. Det er jo, vi snakker jo bare, øh, hvad, hvad det muligt kan ske. Altså, det ved vi ikke. vi kan også altså, Det kan jo være Esbjerg og Viborg, som, som sagt, får gang i noget igen. Altså, det regner vi jo med, fordi... Øh, de har den erfaring på det hold, de, altså, fra Superligaen, og de har nogle sindssygt gode spillere. Det er bare som om, nogle gange de ikke rigtig kan få det til at køre i, i flere kampe i træk. Jeg tror det stadigvæk, det virker lidt som om, ikke så meget Esbjerg, de har fået mere styrke, det virker som om, for Viborg synes jeg, at de stadigvæk har det her knæk på selvtilliden, efter at de røg ned, øh, som, med den her choknedrykning, de kom ud for, og chokstart på, øh, på første division. Det er som om, der stadigvæk er et eller andet, altså, når det så begynder at gå godt, så er det som om, at der er et eller andet mentalt, der kommer ind og gør et eller andet, siger, er vi gode nok? Vi, altså Og der er et eller andet, der ligger, en eller anden ond, der ligger et eller andet sted i Viborg der, og øh, som de er nødt til at få rystet af sig. Øhm, fordi at det er som om, at hver gang det begynder at gå godt for dem, så er det som om, at de ikke selv tror på det. Og så er øh, det som om, at der er et eller andet, der siger dem, at de er nødt til at få et nederlag, og at de, at de ikke er gode nok til det der. Og det, øh, når man kigger på deres trup, så bør de jo være gode nok til det. Så øh, så det er lidt, det er som om, der er noget mentalt i Viborg, som tynger dem. Det er, det er helt enig, i, og det er også vildt ærgerligt, at det, at det er sådan. Fordi man vil jo gerne se øhm, sådan en hold, som Esbjerg og, og Viborg præstere. Men altså, det er jo, men igen... Det er jo også sjovt at se, at, at, at hold som Fredericia er så spiller helt vildt godt i stedet for, og det er det, der, jeg synes, der er sjovt ved første division, som vi også snakkede om sidst. Der er ikke nogen hold, der ikke kan slå hinanden. Nu ved jeg godt, at Vejle har været ude i sådan en steam nu, hvor de begynder at slå de store hold også. Men alligevel, fremme Amager, de vandt jo over over, øh, over Vejle. Det var godt nok uden de tre musketerer, men stadigvæk. Så det, det er det er Helt vildt meget mentalt spil, tror jeg, der er i den her første division, og det er derfor også, at de selv de små hold kan vinde over de store hold, og det, synes jeg, er, gør første division til en af de mere spændende eller divisioner at følge. Jeg skulle lige til at sige, at lige for tiden, synes jeg faktisk, at første division er mere spændende end Superligaen. Superligaen har flottere spil og bedre hold, men der er et eller andet i første division lige nu, der gør, at den er ret spændende at følge med i, fordi man ikke rigtig kan forudsige, hvad der skal ske, og hvem det er, der ligger og kæmper hvor. Hvor i superligaen, der er det, det her, det kommer vi til at snakke om lige om lidt. Men det her med Brøndby og Midtjylland, de kører bare derudad, af og øh, altså, så det er sådan lidt, det er mere spændende at kigge på på første division lige nu, øh, hvor tabellen den ændrer sig hver runde. Ja, netop. Øh, så synes jeg også bare at vi skal fordi du lige nævner lige gå op og, og kigge på hvordan det, det går deroppe siden vi egentlig ikke mener at det er lige så spændende. Øh, selvom det er faktisk meget tæt oppe i, op i, i toppen i Tottenham. Ja, i Tottenham, ja, oppe i uh, toppenhjem mellem uh, mellem to hold, øh, altså Brøndby FC Midtjylland som bliver ved med at levere sindssyge vilde resultater. Altså det, det, det, jeg tror det bliver enten bliver det kampen mellem de to der afgør hvem der vinder mesterskabet, eller så bliver det den der først lige pludselig taber en kamp i en runde, hvor den anden vinder. Fordi de er kun ét point imellem dem lige nu på første og anden pladsen. Ja. Øhm, jeg kan også lige sige at Brøndby har altså ikke tabt de sidste 10 kampe. Det er helt vanvittigt. De har du... vundet 8 af dem og spillet to uafgjort, hvor at Midtjylland de har også vundet 8, men de har tabt en og i en uafgjort. Præcis. Altså det er ikke meget der skiller de to. Nej, netop, men det er også og det er ikke Mugtar, der sagde på et tidspunkt, han synes, det var kedeligt, fordi at, øh, folk ikke gad at spille fodbold med dem. Men der var også sådan nogen der sagde bagefter, man kan sagtens vinde, selvom ens taktik er blevet læst, og det, det virker jo stadigvæk jo. Yeah. Øhm, til gengæld så skal vi også lige sige, at Pukki, han, er på, han er kommet i hoplag igen, og det gør så altså meget for Brøndby. Han er, når han er på sit bedste, så skarp og så kynisk, Øh, han scorer næsten på alt, han rører ved. Så. Det er det, vi snakker om med det her med, at hvor vigtigt det faktisk er for et Superliga-hold. At man har en angriber, som, som fungerer. Fordi at, en ting er, at resten fungerer. Men hvis man ikke får slutproduktet på, så står det bare ikke i resultaterne. Og, øh, og det er derfor, det er så vigtigt, at man har en angriber, der fungerer. Øh, da vi snakkede med FCK, Santander er tilbage nu. Forhåbentlig kommer han til at fungere. For det har altså været et problem for FCK, øh, at deres angriber ikke har kunnet score mål. Øh, når de mister McContest nu her har de en, der kan tage over, fordi det er så ekstremt vigtigt, at man har den her angriber, som kan, som, som kan trække læsset og score nogle mål. Præcis, og FC Midtjylland har Søller og Unoaccio også, og der går rygter om, at jo måske rører til vinter. Det håber jeg virkelig ikke, fordi så kunne jeg så godt se mesterskabet muligvis ryge, fordi de, de er virkelig afhængige af de her. Og øhm, Som det er, det er rigtigt, det er jo de her duer, eller de her øh, topangriber, der er, vigtigt, er så vigtige for... Øh, for en klub, men kan jo bare se, at FCK, når de ikke har nogen, for eksempel Pavlovic og Pusic og Sotterio der, de leverer jo ikke på samme måde. Og det her så betyder det faktisk, at FCK kommer kommet ud i en lille krise, som der har sagt, og Ståle, han er blevet rygtet til at blive fyret lige pludselig. Øhm, så de er helt vildt meget, øh, de er helt vildt vigtige forholdet, de her angriber. Og ja, som, som du siger, når man kondens rør, det bliver spændende at følge i Nordsjælland. Ja, det er jo ikke for sjovt at det er angriberne, der er de dyreste spillere i fodbold. Altså, de er bare så vigtige og at alle de her mange penge, der bliver brugt i dagens fodbold, det er bare øh, det er på angrebet de ryger. Det er, det er dem, der er de dyre mand, eller mænd, eller mind folk. Folk, øhm, ja. Så, øh, kan vi ikke også lige snakke om topscoreren, for Fordi nu snakkede vi om i starten her, at øh, Mark Kondes, han har slået en rekord for, øh, for Nordsjælland. Men han er altså også råd op og har taget øh, topscore-positionen. Ja, på en mål. Han, øh, han er ikke til at finde længere... Det er som om, at efter at han havde fået sin rekordsteam, der, så stoppede han bare. Det kan også gøre noget med, at Hubro ikke spiller så lige så god fodbold, som de har gjort. Det er jo det, der er med fodbold. Man går ind i steamer, man rammer en rigtig god steam, man falder ned. Sådan er det i fodbold. Det er, det er, ikke, det er virkelig sjældent, at man ser et hold præstere sådan uendeligt. Jeg tror, det var Arsen, der en gang spillede en sæson, hvor, det ikke der, og de Invincibles, hvor de ikke tabte en kamp. Og Celtic kan også lige, uh, leveret en sæson, hvor de uh, vandt alle kampe. Men det, det er typisk, at man ser hold, især også et hold som Hubro. Det er jo svært at se dem blive ved med at levere. Så øh, når et Nordsjælland-hold, som scorer så mange mål, som de gør, så, altså seks mål var det, de scorede, så er det jo typisk, man kan, at man kunde sig en del af det. Så øh, det, jeg synes ikke, det, det, det, det er ikke mærkeligt at se ham på topscore Det, der er ærgerligt stadigvæk, det er, at Nordsjælland, de mister ham. Ja, og han kommer nok heller ikke til at holde den her topscore-position øh, øh, hjem til, øh, til slutningen af, øh, af, af sæsonen. Han kommer nok ikke til at være ham, der står som nummer et, fordi han netop kun spiller den ene halvdel af sæsonen, desværre. Præcis, men så har de jo Asante. Som, ja. som ligger på tredje plads med 12. En spiller, som umiddelbart også bare uh, scorer uh, i, i hver kamp næsten. Så uh, ja, de kommer til at miste McConnes. Han kommer til at have en stor betydning, uden tvivl. Han er en af de bedste spillere i, Nord i Superligaen i, uh, i år. Uh, og uh, det kommer til at efterlade et kæmpe hul i uh, Nordsjælland. Og jeg glæder mig til at se, hvordan de kommer til at fylde det ud. Fordi jeg synes, at uh, jeg tror, det var Kasper Hjulman, han sagde, at de ikke går ud og leder efter en eller anden permanent erstatning. De vil bare tage en ung spiller for holdet, og han kan komme ind, ligesom der ingen var sådan en røg. Øhm. Der er så også det her med, at det en ting er, at Assange også scorer mange mål, som du siger. Men Macondes, han lavede også bare sidst. Han har lavet syv assists i øh, i år, hvor Asante kun har lavet to. Så det er sådan. Øh, der er et eller andet der, der at altså, han har været involveret i 21 af de mål, som Norge har scoret. Hvor mange af det de har scoret, det er. De scoret 45. Han har været involveret i de. Øh, næsten halvdelen. I de 21 af dem. Så altså, han er jo også den spiller med flest af sidst, må det være jo. Øhm, så han er. Altså det synes jeg er imponerende. Jeg tror også lidt, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg lidt han han, han, han er lidt ævlig over at han skal til Brentford måske, fordi to ting. Jeg tror hvis han er blevet i Norseland, hvis Norseland ikke låer, de lå nu. Hvis jeg siger at de lå med en eller tre point efter førstepladsen, så tror jeg at de vil synes både Norseland og ham selv, at det vil være vildt vild at han skulle til at skifte væk fra en mulig mesterskabs øh, sæson. Det andet var, at jeg tror at han kunne godt have fundet en meget bedre klub end Brentford. Brentford er ikke en god klub i championship, Der kommer ikke til at være Premier League fodbold til til Brentford næste sæson. Uh, han skal væk. Hvis, altså, nu skal han overlevere stadigvæk den her, den her form her, men så skal han væk igen. Jeg vil se ham uh, i et tophold i, i, i Holland. Uh, tophold måske i Belgien. Muligvis vil der endda måske sige et Premier League-hold, en af de bunden, for der kan han sagtens spille. Hvis P. Emil Højberg han kan spille i Southampton, så kan man kondens også godt spille i Southampton. Jeg havde også hellere set ham lave den klassiske med at tage til Ajax, eller et eller andet, og så uh, tage nogle år der, udvikle sig, og så tage springet videre. Uh, jeg vil lige hurtigt korrigere, for at nu her. Uh, du sagde øh, nu her med at han var den med af de, med sidst, øh, han, han er den med anden flest af sidst i Superligaen, end den med flest i Norseland. Øh, den med flest sidst i Superligaen det er Jakob Poulsen. Ja, man bliver, bliver jo stolt, når du lige siger det. Der bliver <laughs> man jo stolt helt nede i, i Midtjylland hjertet. Øhm, skal vi lige hurtigt gå over bunden af Superligaen, bare lige hurtigt, for den er altså tæt. Jeg ved godt, at alle har sagt at Helsingør, de er den sikre der at ud, men altså hvis du kigger derned, Helsingør, de har 12 point, Silkeborg har 14, Randers har 14. Det er ikke engang en kamp, altså det er en kamps. Sejr, altså tre point, der er, der er forskel på det. Og så ændrer den, øh, den stilling så lige pludselig. Det er altså hold, der inde i en virkelig, virkelig dårlig steam, og jeg synes godt, vi kan tælle AGF med i nedretningsspillet allerede. De spiller elendigt. Ja. Øh, jeg ved godt, det, det, det er farligt at sige som Aarhus radio, men altså med en sejr i de øh, kampe, David Nielsen han har repræsenteret. Det er pinligt for David Nielsen og for AGF, det her. Også for deres øh, øh, ledelse, at de fyrer øh, Glenn Riddersholm, og så henter de David Nielsen ind. Og så viser David Nielsen sig bare ikke at levere. Øhm, det virker lidt som om, at de prøver at holde fast i den beslutning, fordi at man må gå ud fra, at han måske er fyringstruet allerede, men jeg tror ikke, han bliver fyret, for jeg tror, at de er for stolte, og de vil ikke indrømme, at de har taget fejl. Præcis. Jeg så også en, en statistik her, der hedder de seks kampe under David Nielsen. Det var lige med, øh, hvor mange tre... Altså, de fik 0,5 øh, altså sejre i... i, i det er svært at sige, vi kan kæmpe og så har din en målscore på 4-16. Altså, de har scoret 4 mål, og der er gået 16 ind på dem. glen Glenn der var det altså 14 mål, og der var 16, der er gået ind på dem. Det er 10 mål forskel, der bliver scoret. Og det er fordi, de sagde, når David Nielsen han kom til AGF, at han ville lave et eller andet nyt system. Han ville tage Lyngby-systemet prøve på, på AGF, men det har jo ikke virket. Altså, der er jo ikke blevet scoret nogle mål. Øh, og nu siger han også, at her i januar, der vil han ikke ud og, og, og prøve at om, han kan finde en spiller, nogen, der kan sådan, styrke truppen. Han vil prøve at gøre det, gør det internt, for han siger, at de, spillerne de er der. Det er en ret i jo, men så skal, det, det, jamen, det, det må være noget mentalt, for jeg kan simpelthen ikke se, hva, hvad er det AGF øh, skal gøre. Altså, det er pinligt, som du siger, og øh, han er fyringsråd, det må han være. Jeg tror også, det er noget at sige det her med, som vi snakkede om, at, at flere dele af truppen var utilfreds med fyringen af Glenn så det vil sige, at David Nielsen kommer altså også ind til en trup, der måske er lidt utilfreds med at få en ny træner. Øhm, det har jo også helt klart noget at sige, tror jeg, for, for at, at, han, at han allerede fra start måske ikke helt har truppen med sig. Præcis. Og så vil jeg gerne lige lave en, hvad kalder man det, en tackling ud til en eller anden. Det er Martin Spelman. Øh, han hører altså ikke til i fodbold, Den mand, han er så aggressiv, og han spiller så dårlig fodbold, og han fortjener næsten et rødt kort hver kamp. Så øh, jeg siger bare, I kunne måske overveje lige at spille en kamp uden Martin Spelman, se om det fungerer, fordi han spiller altså ikke, øh, jeg ja, synes, næsten kaldte det rugby, det han spiller. Det er i hvert fald ikke fodbold, det er, han præsterer ud på den bane, der. Nå, ja, det ble, der bliver jeg lidt, øh, det må jeg undskylde. Der blev du sur. Ja, blev ble faktisk lidt sur der. Det gør Ja, ble, det, det undskylder jeg for. Det er jo også fordi, at jeg er jo øh, Midtjylland-fan, og vi er vant til at se smuk fodbold på heden. Så øh, <laughs> og det er lidt det er farligt, når man lige flytter til AGF, og man ser... Jamen, jeg er ikke lige så meget op at køre over det der. Altså, jeg er slet ikke lige så sur på AGF, fordi jeg er vant til at se dårlig fodbold. Jeg er Viborg-fan, så øhm, ja netop. Nej. Ja. Øhm, <laughs> Men skal vi ikke lade den ligge der, resultat tabeller for den her gang, og så synes jeg bare, at vi skal komme hurtigt videre til en, til en rigtig god sang. Ja. Yeah. Øh, jeg har førhen været rigtig, rigtig glad for The Script, og genfandt min glæde ved det, så derfor skal vi høre en øh, sang af The Script. Vi skal høre Never Seen Anything Quite Like You. I think I want you more than No I need you more than need. I wanna hold you more than hold. When you stood in front of me, I think you know me more than know. And you see me more than see. I could die now more than die. Every time you look. In for the prowl. Så kan vi lige øh, tørre skønhedstårne væk fra kinden, og så kan vi komme tilbage til fodbold nu. Til fodboldens forunderlige verden. Ja, for øh, som Silas han kort nævnte i introen, eller om programmet, så skal vi lige have en lille diskussion. Og jeg ved godt, at den, når hver gang vi siger diskussion, så ender vi ud i en konklusion, eller vi ender ud i en, sådan en enighed, eller et eller andet. Det er ikke tit, vi er imod hinanden. Og det gør vi sikkert også i dag. Ja, så vi, øh, det advarer vi lige på forhånd, men det er altså bare det, den hedder os. bare lige for at have en titel. Det bliver en diskussion, fordi vi netop diskuterer et emne. Ja, men... Det her emne i den her uge, det er så mental. det mentale i fodbold. Øh, hvor vigtigt er det, og har det overhovedet så stor en rolle, som folk de påstår? Hva, hvad synes du? Jamen nu snakkede jeg jo lige tidligere om øh, om vi og den her onde ånd. -on. Og, øh, og det, det viser jo meget tydeligt, at jeg i hvert fald mener, at, mental, at det mentale har en kæmpestor rolle i fodbold. Øh, nogle af de ting, man typisk snakker om med det mentale i fodbold, det er det her med gode og dårlige stimer for rund, det rundt. Selvtillid. Øhm, hjemmebanefordel alle de her ting her. Øh, og selvfølgelig har de ting en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor rolle at spille i fodbold. Og øh, også større end folk tror. Tror jeg. Ja, yeah, fordi. Vi skal jo lige være øh, på det rene her. Vi er jo mennesker, der spiller ude på fodboldbanen. Det er ikke robotter, vi ser derude. Det er ikke nogen, der er programmeret til bare at levere. Det er mennesker, og mennesker kan have bad days, de kan have good days. Ligesom man kan have dårlige hårddage og man kan have gode hårddage. Øh... Fadrik har altid dårlige hårddage. Jeg har altid dårlige hårddage. Det pisjerterne. No. Øh... imod har altid kun gode hårddage. Ja, det er rigtigt. Ja, det, det er faktisk rigtigt. Det er værd at nævne. Men altså, <laughs> som sagt, altså, man kan have de her gode dage, og man kan have de her dårlige dage. Øh... Og øh, derfor er det også at når et menneske at der er et menneske nu siger jeg et menneske, men bare generelt en, en spiller kommer ud på banen og har den her bad day det kan være at han har fået videre kæresten at øh, ja, hun hun gider ikke længere være sammen øh, det kan være et eller andet han han mistede et familiemedlem eller et eller andet. Nogle gange kan det godt være motiverende for eksempel det der med så skal man gå ud og levere for det her familiemedlem man skal ud og vise og man skal altså dedikere et mål til personen det kan også have den mod, mod øh, effekt, effekter altså det der med uh, nu har det altså bare skidt, og øh, jeg, jeg kommer ikke hjem til min kæreste igen. Og, og at tankerne er et helt, helt andet sted. Præcis. Altså, så når du står en og en mod målmanden, og du skal til at øh, afgøre hvor du skyder hen med bolden, og så kommer du til at tænke på det måske, så lige pludselig så skyder du bare bolden langt over i stedet for. Det har, altså, altså, så det mentale det spiller en kæmpe rolle. Selvfølgelig skal du være i fysisk god form, men du skal virkelig også være i stand til bare at være altså, øh, iskold, når du spiller den her fodboldkamp. Men altså, det, det er ikke altid, man kan det, fordi som sagt, vi er bare mennesker, og mennesker, de fejler i sådan situationer. Og nu siger du også det her med at, øh, at være iskold. Øh, det er jo også øh, for at snakke om det, det mentale på den måde, men der er jo også det mentale på den måde, at man i fodbold, har nogle mentale egenskaber, man er nødt til at, at, at have gode, for at kunne være en god fodboldspiller, som angriber. Man er nødt til at være kynisk og koldblodig, når man står øh, og skal på et splitsekund sætte en målmand af. Man skal tage en beslutning, hvor sparker jeg, hvordan gør jeg det her? Og der skal man, altså bare, man der kan man ikke lade det her, eller når man skal tage et straffespark, eller hvad det er, man skal være altså helt kold og fokuseret. Og det er jo også en mental egenskab, det her med at være fokuseret øh, og motiveret og alle de ting. Så... Øh, en ting er teknik i fodbold og, og så videre, og fysisk form. Jeg tror, det mentale har minimum lige så meget at sige. Altså, hvis man tager det, det alt, alle de her faktorer, men også øh, de mentale egenskaber for en, for en fodboldspiller. Det er måske også det, der er lidt med AGF jo. Altså, det er jo ikke fordi, at de ikke har de her fysisk, stærke, kreative spillere, for det har de. Men det er helt klart en mental ting. Når folk de kalder øh, David Nielsen for en fiasko, når man ser på AGF-holdet og siger, at de spiller dårligt, når fodboldspillere de hører det det det jo ikke lige frem for at gå ud og levere, Nu går vi ud og modbevise om, Ja ja. Men så det så snart Midtjylland de får en 1-0 efter tre minutter, så lige så bliver du bare sparket tilbage og tænker, åh, tager vi en kamp. Så ligger det og rumstiger i baghovedet den her med, vi er måske bare ikke bedre. Nej, netop, og det er kun selvforstærkende på det. Præcis. Altså også med Lyngby, tror jeg, det var lidt, altså der er nogen der snakkede om, hvordan kunne Lyngby føre 1-0 og så lige pludselig tabe 5-1. Det er så det hold der vi har scoret mest på, og når der lige pludselig står 2-1 så tror jeg bare, at de tænker, at så plejer at komme flere mål, når, de, når vi er bagud. Og så, så det hjælper det jo ikke, når FCK de bare tænker, nu skal vi op og score. Så det er helt klart en kæmpe øh, ting inden for fodbold, det her mentale. Og det skal tages fuldt seriøst, når man siger, at jam, fodboldspillere de skal bare være fuldstændig ligeglade at ud på fodbold. De skal kun fokusere på fodbold. Altså, til alle dem, der har spillet fodbold ud, de må også kende det. det. Sådan er det ikke. Man kommer lidt til at tænke på andre ting, når man er derude. Og det kræver også, som du siger, at kun fokusere på fodbold, men det kræver også en mental styrke. Præcis. Og, og kunne gøre det. Uh, det kræver træning Ligesom meget som fysisk. Det gør også, at man går ikke bare ud og så er man bare iskold fordi det kræver virkelig, at man kommer ind i det her mindset. Det er måske også det der har været med Puki. Altså han har ikke været på samme niveau indtil han begynder at komme i hoppler nu, men han har også haft svært ved at ramme målet. Og når flere chancer du tager og nu flere du brænder, så går det jo også op for dig sådan, måske kan jeg ikke ramme målet, måske er det bare det. Uh, og når du tænker sådan om dig selv så, så, så scorer du ikke. Uh, så derfor det er helt klart en kæmpe ting og det er også her, hvor træneren og, og assistenten. De skal ind og hjælpe. de skal ind og sige du kan jo godt. Altså, vi ved jo, du har det i dig eller et eller andet. Det er jo heller ikke for sjovt, at der er rigtig, rigtig mange fodboldklubber der er tilknyttet psykologer. Nej, netop. Uh, Midtjylland, de havde faktisk også, uh, jeg ved ikke, han er jo ikke psykolog, men tidligere soldat, PS, PS uh, Christiansen, beholdet som den her uh, motivator. Han skal ind og, uh, have sådan en mental og sige, altså, når I går ud på banen, så skal I bare tænke sådan og sådan og I skal, I kan jo godt, og vi har set på de vores resultater, så det, det, det er tydeligt at se, hvor vigtigt det mentale er i fodbold. Og alle andre, der mener, det ikke er, at de tager fejl. Ja, Det er klart. Og nu sagde vi også det her lige før med, øh, med, med hjemmebanefordel. Øh, at der er mange mennesker, der vil gøre hjemmebanefordelen til noget, øh, noget som ikke er øh, så stor en faktor. Øh, men det er det altså, fordi at når du står på banen, og at hele stadion buer af dig, så trækker det men så andet, der ned i kuldekilderen. Men samtidig, hvis du står på banen, og et hele stadion jubler af dig, så trækker det dig bare af. Ja, øh, både overtrøjer og også. Jeg tror også, der handler det også om, hvor, hvor en god mental sådan, øh, psyke du har. Fordi hvis du er en spiller, der virkelig sådan, bliver gjort nervøs, når der står, lad os sige, 80.000 på Camp Nou, og Rober er Messi og siger, skor på det straffe, vi ved, du kan. Sådan, Kom nu, Messi. Og så skyder han langt over, fordi han er blevet nervøs. Så det handler om, at både det er selvfølgelig, når man er på hjemmebane, den her opbakning, men man skal også have cyklen til det. Man skal være i stand til at kunne præstere, når folk de forventer noget af en også. Så det er også en faktor jo. Men helt klart, hjemmebane forholde, den har en kæm altså det er, det er en kæmpe fordel for hold, uden tvivl. Og alle dem, der igen påstår det modsatte, de har så altså tydeligvis fejl, fordi altså, det viser igen og igen, hold på hjemmebane, de leverer ja, bedre resultater, end de gør på udbanen. Ja, man kan bare se på, øh, på sådan nogle som Arsenal i år, har stadig ikke tabt på hjemmebane. Nej, og øh, ja, så er det jo klart, altså, det siger, det, det er 100%, og det, og det tror altså, de fleste fodboldeksperter, øh, de er inde i hjemmebane, er bare bedre, og, øh, og det er også med det mentale 100%, der. det spiller ind over det hele det her, og det er bare, det handler om at have en psyke, der er stærk, og den kan man træne, men man skal også, når man kommer ned i koldekælderen, så skal man have hjælp til det, man skal ikke bare ignorere det her problem og sige, du skal fokusere på at skyde på mål, det er der, du skal, nej, det er ikke kun det, man skal også have, altså, mindsetet til det. Så at vi snakkede om, at, hvad diskussionen den hedder, det mentale i fodbold. Der kan vi vel godt konkludere nu, at, at det er næsten mere vigtigt end det fysiske, måske. I hvert fald øh, meget kan sidestilles, fordi at selvfølgelig, hvis du har øh, det mentale i orden, og du tænker, at du er den bedste i verden, og du er skidegod, men hvis du ikke har energi til at spille mere end 50 minutter, så er det måske heller ikke. Så det er sådan øh, en god blanding. De ja, det, er lige vigtige. Kan man, altså. nok, man kan godt nok sige, at hvis du kun har det mentale i orden og ikke det fysiske, så spiller du fodbold måske. Ja. Så, øh, så øh, man skal, øh, det er rigtigt. Måske det, det er i hvert fald side. Øh, det er, altså, sådan, man bliver jo ikke verdens bedste bare ved at være fysisk god. Man skal også have mindset til det. Det er også derfor, Ronaldo og Messi de præsterer på sådan niveau, de gør. Fordi når der er 80.000, der, der råber, buen dit navn, eller de råber, kom nu, og man leverer sig, så er det fordi, at man ens øh, mentale styrke den er i top. Og også den her lyst til, øh, til at arbejde for det, og målrettighed, øh, det er jo også en del af det mentale, har man psyken til, at man kan bruge alle de timer, man skal bruge, fordi at det er måske, altså, jeg vil sige, det er måske 30% talent, det at være dygtig i sådan noget, og så er det øh, 70% hårdt arbejde. Ja, jeg er helt enig. Og det øh. kræver en hel del, øh, det her med, at man skal øh, i stedet, at man skal kunne tage sig selv i nakken og sige, nu skal jeg til fodboldtræning, jeg skal levere det bedste, jeg kan, og så står jeg lige bagefter og sparker og frisparker i en time, i stedet for at gå hjem og spille FIFA Ja, det er jo derfor, vi ikke blev professionelle, vi. Ja, det er fordi, vi spiller en hel FIFA. spiller rigtig meget FIFA. <laughs> øh, så øh, det er konklusionen på diskussionen, ja, diskussionen. men altså mindset og mentale, det er lige så vigtigt som det fysiske på, på, på professionelt fodboldsniveau. Men ellers så var det det primære øh, program for i dag, og de fleste lyttere, de ved jo, at så snart vi har været igennem øh, programmet, så kommer der en lille gave. Den kan måske ikke kalde så meget gave længere, fordi vi har godt nok tabt en del på dem på det de seneste. Så lidt kul i, uh, i, i strømpen, måske. For lige at tage juletemaet. Ja. Så, men uh, det er vi har været inde i en lille... Uh, yeah. som, som man siger, at man kommer ind i steamer, og vi er kommet ind i en lille dårlig steam. Det må vi erkende. Vi startede uh. rigtig godt ud. Ja. Yeah. Men jeg tror, at vi er desværre ved at gå i minus. Vi, uh, vi, kalder den, vi kalder den nul. Uh, vi går aldrig har en minus gjorde, Det gjorde jeg bare også sidste program Ja, og det, det er jo fordi, at uh, du står fejl der jo oh, yeah. ja, Så uh, vi fortsætter med Eller vi fortsætter ikke Vi fornyer uh, stimen nu Og nu kommer vi op ad bakke Der skal kun, uh, der skal kun pile op af nu Næste gang, der står vi i plus. plus ja. Så vi har kigget imod FCK Nordsjælland-kampen Der er rigtig mange interessante os I den kamp, synes vi men Silas, han har fundet et, et rigtig godt også, synes han. Ja, der er faktisk nogle stykker, øh, men det, det, jeg sådan selv ville, ville satse på, hvis jeg sådan skulle tage den, det var, det var over 3,5 mål. Øh, den giver alt efter, hvad for en side, du spiller på, og øh, så kan du få den mellem 2 og 2,5. Øh, altså, du kan sikkert sagtens finde til en 2,30-2,40 stykker. Øh, den tror vi rigtig meget på, fordi at øh, FCK kommer lige fra en 6-målskamp, Norge kommer lige fra en 6-målskamp. Norge lukker rigtig mange mål ind, scorer rigtig mange mål. Santander er tilbage. Der er rigtig mange ting, der taler for, at der kommer mange mål. Og desuden så kommer der som regel rigtig mange mål i Superligaen i det hele taget. Øhm, jeg har faktisk siddet og regnet på på et tidspunkt, at hvis man, hvis man spiller på, at der altid kommer over 2,5 mål i samtlige kampe, så vil man faktisk gå i plus. Øhm, og det samme, hvis man, hvis man spiller på tre, over 3,5 tre, mål, så giver de tit rigtig høj odds i forhold til, hvor ofte der faktisk kommer over 3,5 mål. Øhm, det, det kan man jo bare se i sidste runde. Ja, der, der var der ikke det eneste under 3,5, var der det? Jo, der var en, det var den Helsingjort 9,0, ja. men ellers så var det alle som sammen over 3,5. Så øh, den, den tror vi rigtig meget på. Hvis man ikke tror på den, så, øh, så har vi også snakket lidt om, at man kunne sige X2, eller øh, hvis man er modig, så odds på Norge, Nordsjælland. Nordsjælland, de giver 5,5 øh, igen. Øh, X2, den giver jo dermed også rimelig højt igen. Den giver to 2,30 eller 2,5 eller sådan noget. Øh, og du havde også fundet noget, du snakkede ja. lidt om. Ja, hvis man skal være lidt fræk, så synes jeg godt, at man kan måske kigge i retning af Asante og McCondis. De scorer når som helst i kampen. Den giver omkring, omtrent det samme. Den giver 3-20 på dem begge to. McCondis har to kampe tilbage i Superligaen. Han vil da gerne ud og vise stadigvæk, hvor god han er. Og det gør han højst sandsynligt. Han scorer jo næsten hver kamp. Det samme gør Asante. Han følger jo, følger jo næsten efter uh, Mekondes nu. Og han jæger ja, vel også topscore lige nu, så snart Mekondes... Han, han, uh han forsvinder fra Nordsjælland. Så der er mange gode odds, synes jeg. Kig på den kamp. Det kunne jeg selv i hvert fald gøre her i weekenden. Men ellers så er vi egentlig færdige for i dag. Vi giver jer ikke et, et officielt bud på, hvad I skal odds på. Men, men kig, kig i retning af den kamp. Der er rigtig mange gode. Ja, netop. Men ellers, tak fordi I lyttede med. Ja. Og så håber jeg ellers, I får en rigtig, rigtig god weekend. Fyldt med en masse fodbold. Det gør vores i hvert fald. Præcis, og så vil jeg håbe, at I lytter med næste fredag kl. 20 på 8.5.7 FM eller på Aarhus Studenteradios netradio, ellers så kan I jo altid finde os inde på Facebook på vores øh, Spark fodboldpodcast. Ha' en rigtig, rigtig god weekend. Hej, hej. hej.